Zatoz espiritu bizi emollea Ataragaizuz gure ilunetatik Ikusi azo iguzuz aldien ezaugarriak Eta arei erantzuteko emoiguzu adorea Zatoz espiritu bizi emollea Ataragaizuz gure oikerietatik Eta eroan gaizuz aize su bolaratan aintzat hartuak ez diran senideen gana. Zatoz espiritu bizie mollea, gure arrisko bihotza haragizko bihurtzera, han euren lekua izan daien une oro, ateo jokal jatorkun edozein jainko semealabak.